На зустрічі йому виступив Бож із синами і вельможами, із усією Венецькою Раттю. У першому бою Венети, ударивши дружно, потіснили готів і змусили їх тікати. В другому бою Вінітар теж не здобув перемоги і вирішив діяти хитрістю. Він розумів, що об'єднані Венецькі племена йому не здолати, але як їх роз'єднати? Він удав, що відступає, знялися готи вночі з своїх стійбищ і пішли на південь. Залишили на стійбіщі лише одного старого хворого гота вурма, з котрим Венітар мав перед відступом довгу розмову. Прийшли венети і знайшли вурма, привезли його до Божеї венецьких князів і стали ті його питати Чому готський король відступив, старче? Він не відступив, а втік, як останній боягуз, відповів навчений винітаром дід. Сказав своїм вельможам, сила венетів безмірна. Ніколи нам не перемогти їх. Двічі вони нас побили. Тож випробовувати долю утретє справжнє безумство. Підняв своїх хвоїв, по тривозі пішов назад у готські степи над морем. Зраділи венецькі князі, і у супереч волі Божа, вважаючи, що війна закінчилася, кожен зі своїм військом потягнув додому. Зостався один король Бож з дружиною, бо земля його сусідила з землею готів. І тоді, довідавшись про це від своїх таємних вивідачів, хитрий і підступний вінітар повернувся назад, і утретє напав на Венетів. Зійшлося два війська в полі, і билися два дні, усіваючи землю мертвими тілами. Дзвеніли мечі, свистіли стріли, хурчали списи, іржали коні, і хрипіли, умираючи під їхніми копитами поранені вої. Та Венетів було тепер значно менше. І на третій день, Венітар підняв чашу кривавого вина за свою перемогу. Падали й падали хоробрі венецькі мужі, прихоплюючи на той світ і ворогів своїх. А князь Божий з синами бився на рівні зі всіма, і не один раз його меч обагрився готською кров'ю. Побачив це Венітар. І, переповнений ненавистю і сліпим бажанням помсти, наказав своїм охоронцям, що були при ньому, оточити Венецького короля і взяти його в полон. Ринули ті, мов, з граю чорного вороння і затьмили собою кубку постріляних стрілами, посічених мечами лише живих Венецьких воїв. Вирвали в них зброю, скрутили мотуздям руки, привели до вінітара, поставили перед ним». І так стояли. З одного боку поріділи готське військо із своїм королем, а з другого закривавлений король бож з синами і сімдесятьма вельможими болярами. Виїхав наперед Венітар і, не злазячи з коня, сказав, пощо бився зі мною, княже? Пощо не піддався відразу? Поглянь, скільки воїв готських погубив! А ж була моя опора і надія. З ними хотів розбити гуннів, Знову стати вільним володарем степів, А тепер що? Подивився старий бош криваві сльози На трупи воїв венецьких і готських, Що лежали пообнімавшись, як брати, І відповів так. Дурний є все, і нерозумний риксе, А ще хотів зробити готів вільними то мав би не з ти до нас, а зі словом миру й дружби, як добрий сусід, щоб разом виступити супроти кочовиків. А тепер пізно. Не піде народ Венецький за тобою. І сам загинеш від руки гунна, і плем'я твоє розсіється серед інших племен, як придорожній порох по стерні, без сліду. І зла твоя слава згине і ніхто не пожалкує за тобою. Шкода тільки що і нашу силу підсікти на корені у переддень страшного лихоліття.